Sverige deltar ju officiellt inte i det finskryska vinterkriget. Men många deltar ändå av frivilliga i kriget på Finlands sida i den svenska frivilligkåren. Varför går man frivilligt ut i krig? Finlands sak är vår sak. Och jag anser det vara förmånliga att förekomma en förekomma. Och att jag eh, hellre strypar i första linjen än att bli ställd mot vägen och skjuten som en hund. Med de orden, hälsar alla hemma. Efter tre och en halv månads krig sluter Finland och Sovjetunionen fred den 13 mars. Vid krigets slut består den svenska frivilligkåren av omkring 8700 man. Kårens förluster under kriget är 33 stupade och omkring 50 sårade. Att frivilligkårens insatser uppskattades intygas av den finska överbefälhavaren Marshal Gustav Mannerheim som efter krigets slut avtackar koren. God dag, svenska kamrater! Efter mer än hundra dagars hårda strider har Finland slutit fred. Enig och redo till alla offer. Grep vårt folk till vapen för att värna sitt högsta goda ära, frihet och västerländsk kultur frivilliga till eder vilka över land och hav delat till vår hjälp lämnande hem och fosterland redo att offra ert liv här på den finska drivan vill jag i arméns och mitt eget namn uttala mitt varma tack. Finlands känslor av tacksamhet och aktning skola aldrig förblekna. Gud bevare, Sverige! Du, du, du, du, du, du. Leve den svenska frivilligkåren och dess fredade chef, generalen av kavalleriet Linder! <frile> Det blir en hård fred för Finland som måste avträda bland annat Karelen och Viborg. Dessutom ska Hangö vara en sovjetisk militärbas i 30 år. Finland har i kriget förlorat nära 200 000 man och 35 000 har sårats. Kriget beräknas ha kostat Finland minst 30 miljarder finska mark. I mitten av juni tvingas de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen, som har varit självständiga sedan 1918, att bland annat låta sovjetisk militär besätta Litauens huvudstad Kaunas. Det innebär slutet på självständigheten. I juli utropas Estland, Lettland och Litauen som sovjetiska delrepubliker. Den sovjetiska revolutionären Leo Trotsky mördas i augusti i Mexiko, där han varit bosatt sedan 1936. Mördaren är en av Josef Stalins agenter. Trotsky var tidigare nära medarbetare till Vladimir Lenin. Han var en skicklig agitator och organisatör. Han anses vara den som byggde upp den röda armén. I slutet av 1940 har nästan 80 procent av Sveriges familjer radio. Och radiotjänst anser det vara sin uppgift att låta programverksamheten i stort sett vara som i normala tider. Och radiomajoren Arvid Eriksson gör en viktig insats i den psykologiska beredskapen med sina populära föredrag. Men nyheterna är den viktigaste programpunkten. Elverkens kurvor rusar i höjden vid TTs nyhetssändningar. Och regeringens medlemmar inser också hur viktig radion är och hur betydelsefulla deras egna framträdanden blir. Radion hjälper svenskarna att sluta upp i kampen för landets frihet och demokrati. Och man kan med fog sätta Radion slår vakt kring svenskheten som rubrik på programverksamheten.